30. Egy sárga kesztyűs kész paskolta meg Elizabet arcát. – doktor, szólongatta Ford, aki izolációs szkafanderben állt felette. – doktor, paskolta meg megint Elizabet arcát. – Feladunk magára egy izoláló öltözetet, és átvisszük a krióba. Alszik egy jó nagyot. – doktor, teljesen ki van ütve – állapította meg Ford –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 Kérjen személyes orvosi segítséget. Elizabeth ismét nyomkodni kezdte a képernyő vezérlő paneljét. Kézi beállítás, sebészet, hasiműtét, műtét, behatásos sérülés. Nyögte ki az utasítást, idegentest, indítás. Ismét összegörnyett az egyre sűrűbb jelentkező fájdalmai miatt. Ekkor a gép hang ismét megszólalt. Sebészeti beavatkozás.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 ordította önkívületében. A medikabin ismét visszintes állapotba süllyedt, és közben légmentesen lezárta az üvegbúrát. A lény még mindig vergődött a harapófogóként rásimuló fogókar szorításában. Ekkor fűsiketítő sivítással jeges árasztotta el a teljes kabint. Az organizmus még erősebb ficánkolásba kezdett, közben pokoli visítással küzdött a sorsa ellen.